Zentralrat Deutschland, der Zentralrat aller Deutschen in Deutschland. Z.D. Das autobisierte Völkerrechtsobjekt des fortbestehenden Deutschen Reiches nach Völkerrecht und der Hagerlandkriegsordnung, Schleckow. Prof. Dr. Onovis Causa. Heino Janssen. Hauptstraße 17. 26.340 Zettel. Den 22.12.2010 Völkermord statt Völkerrecht Teil 90 Hörbuch vom Zentralrat Deutschland, Heino Janssen Bitte im Schneeballsystem weiterleiten Seite 1 Deutschland nach dem Krieg der verbrannten Erde der Sieger von 1914 bis 1945 von 1945 bis 1949 der Führung, der geistigen Elite, aller Patente und Vermögenswerte jeglicher Art beraubt, von 1949 bis 1990, unter Fremdherrschaft, OMPF, gestellt, seit 1990 als GmbH unter HRB 51.411 zur Entlösung durch die EU. Nicht Kriege, sondern die innere Uneinigkeit, Führerlosigkeit und Zerrissenheit führen zum Untergang jeden Volkes, wie das Ergebnis der umerziehungslügen, Folter-, Ausländer-, Asyl-, Holocaust-, Terror-, Kriegs-, Raub-, Hochverrats- und Völkermordpolitik der BRD-Gewalten zeigt, wie durch den Morgentau-Plan, Kaufmann-Plan, Lindemann-Plan, Hothonplan und, und Goddenhof-Kallergewunsch, den Sekten, Logen und selbst das Tellern vorgegeben, von Rothschild 1863 so bestimmt, das Volk der Dichter und Denker, das längst durch Bismarck und Hitler zum Volk der Erfinder und Lenker aufgestiegen war, umerzogen zum Volk der Lügner, Betrüger, Hochverräter und Mörder des eigenen Volkes. Denn wer das Völkerrecht unter Strafe stellt, das Volk handlungsunfähig unter der logo Atlantikbrücke mit dem Zentralrat der Juden hält, begeht Hochverrat und Völkermord. Es scheint offenbar das Wahrzeichen aller BRD-Politiker mit ihren Gewalten zu sein, alles kaputt gemacht zu haben, was die Deutschen speziell wieder nach dem Krieg erarbeitet und aufgebaut hatten. Damit auch gar nichts mehr gerettet werden kann, wurde die Vernichtung der deutschen Wirtschaft, Arbeitsplätze, Volksvermögen und Kultur mit Erzwingung in die Zinsknechtschaft planmäßig durchgesetzt. Wer sich mit gesetzlichen Mitteln und Wahrheit wehrte, der wurde mit Gefängnis, Folter, Enteignung, letztlich durch Entmündigungen und Raub aller Vermögenswerte zum Schweigen gebracht, wie in meinem, so in vielen anderen Fällen dokumentiert. Die Folge, eine immer mehr um sich greifende materielle und geistige Verarmung aller Schichten. Daher ist diese Art von Demokratie durch Parteien auch das Instrument derjenigen Rasse geworden, die ihren Rasse gesetzen und ihren inneren Zielen nach. Die Sonne zu scheuen hat, jetzt und in allen Zeiten der Zukunft, vergleichbar mit dem Krebsgeschwür. Denn nur der kann solche Einrichtungen preisen, der schmutzig und unwahr genug ist wie er selber. Dem steht gegenüber, die wahrhaftige germanische Volksherrschaft der freien Wahl des Führers, mit dessen Verpflichtung zur vollen Übernahme aller Verantwortung für sein Tun und Lassen wie von den Naturgesetzen vorgegeben. In ihr gibt es keine Abstimmung zu einzelnen Fragen eines irrationalen Haufens, sondern nur die Bestimmung eines einzigen, der dann mit Vermögen und Leben für seine Entscheidung einzutreten hat, wie vom ZD entsprechend dem Persönlichkeits- und Völkerrecht vorgegeben. Nur aus der Anerkennung dieser Grundsätze allein sind die Freiheitskämpfe gegen innere und auch äußere Versklavung von Völkern auf dieser Erde in so gewaltigen historischen Beispielen geliefert worden. Menschenwürde ist Stadtpflicht. Unterliegt aber ein Volk in seinem Kampf um die Rechte des Menschen, dann wurde es eben auf der Schicksalswaage zu leicht gefunden für das Glück der Vorderhaltung auf der irdischen Welt. Denn wer nicht bereit oder fähig ist, für sein Dasein und sein Volk zu streiten, der sogar durch seine Wahlstimme ein volksvernichtendes Parteienkonstrukt, als Demokratie gekennzeichnet, wählt, dem hat die ewig gerechte Vorsehung schon das Ende bestimmt. Denn wer die Gebote Gottes, die Naturgesetze verletzt, für den ist das Ende unvermeidlich, da die Welt nicht für feige Völker da ist. Siehe dazu meine offenen Briefe an BRD-Finanz GmbH, Präsident und Volljurist Wolf, mit Dr. Kohl, dr. Merkel und Co., den Kriegsminister Karl Theodor zu Gutenberg mit allen Ministern der Firma BRD, in Erinnerung des Eilantrages des ZD, vom 10.10.2006, der Richterklage vom 12.12.2006. Dem Eilantrag zum Lissabon EU-Vertrag vom 26.06.2008, den Präsidialeinhaben unter der Wahnsinn der Wahnsinnigen vom 15.01 und 23.03.2010, die Präsidialeinhaben wegen Hochverrat vom 27.12.1995 Mark 02.9 Mark 12.12.1998 und 15.08.1999 zu den offenen Briefen vom 15.05 und 31.05.2010 zum 11.11.1999. Den Erklärungen der vier BRD-Präsidenten vom 8. 8. 1999 die sich am 12. September 1999 zum Anlass des 50. Jahrestages trafen, an dem der erste Bundespräsident der BRD von den Parteien Bonzen der Auserwählten gewählt wurde, die sich besorgt darüber wunderten, dass die Verfassung der BRD-Partei Bonzen Das Grundgesetz für die BRD ist wohl damit gemeint, nicht vom deutschen Volk oder besser gesagt, was die Schlichter davon übergelassen haben. Angenommen ist, wie sollte auch siehe dazu die EU-Vereinbarungen, das Heftgesetz Nummer 52 unter anderem zu der UN-Charta Artikel 53 107. Überleitungsvertrag vom 25.091.990, B. 1990 2. S. 1274, BVG-Urteile aus 2 BVL 6, 56. 2 BVF 1, 73 unter anderem zu den Märchen der BRD-Verfassung, Souveränität, Recht und Freiheit bei unverändertem Kriegszustand. Seite 2. Auch politische Parteien haben mit religiösen Problemen, solange sie nicht als volksfremd die Sitte und Moral der eigenen Rasse untergraben, nichts zu schaffen, genauso wie Religionen nicht mit politischem Parteienfug zu verwickeln ist. Wenn kirchliche Würdenträger sich jedoch religiöser Einrichtungen oder auch Lehren bedienen, um das Volkstum zu schädigen, wie politische Parteien So darf man ihnen auf diesem Wege niemals folgen, vor allem in Deutschland nicht, weil das zu einer Katastrophe führen würde und das Ende eines Volkes ist, wie immer deutlicher sichtbar wird. Einem solchen Volk wird eines Tages das Dasein auf dieser Welt genommen, denn der Mensch kann wohl eine gewisse Zeit den ewigen Gesetzen des Vorderhaltungswillens trotzen, allein die Wache kommt früher oder später doch. Ein stärkeres Geschlecht wird das Schwache vernichten, da der Drang zum Leben in seiner letzten Form alle lächerlichen Fesseln einer sogenannten Humanität der Einzelnen immer wieder verdrängt, da so vom Naturgesetz vorgegeben. Denn die Natur kennt keine politischen Grenzen. Nur der Stärkere ist Garant des Überlebens, der seinen Lebensraum beansprucht, der zu verteidigen ist. Die zionistischen Auserwählten waren nie in sich räumlich begrenzt, sondern universell unbegrenzt auf den Raum, aber beschränkt auf die Zusammenfassung ihrer Rasse. Sie folgen stets streng ihren rassiges Ätzen, was bei anderen Völkern, besonders bei uns Deutschen unter Höchststrafe 130 StGB, gestellt ist, warum wohl? Wer ist der Auftraggeber? Daher bildete diese Rasse auch immer einen Staat innerhalb von Staaten. Es gehört zu den genialsten Tricks, die jemals erfunden worden sind, diesen Staat als Religion zu sehen, denn tatsächlich ist die mosaische Religion nichts anderes als eine Lehre der Erhaltung der jüdischen Rasse. Sie umfasst daher auch nahezu alle soziologischen politischen sowie wirtschaftlichen Wissensgebiete, die hierfür überhaupt nur in Frage kommen. Auch diese Merkmale dürften bei den Muslime festzustellen sein. Der Tri der Arterhaltung ist die erste Ursache zur Bildung menschlicher Gemeinschaften. Damit aber ist der Staat ein völkischer Organismus und nicht eine Glaubens- und wirtschaftliche Organisation. Ein Unterschied, der ebenso groß ist, als er besonders den heutigen sogenannten Staatsmännern allerdings unverständlich bleibt. Der Glaube an die staatsbildende und staatserhaltende Kraft der Wirtschaft mutet besonders unverständlich an, wenn er in einem Lande Geltung haben soll, das in allem und jedem das geschichtliche Gegenteil klar und eindringlich aufzeigt. Gerade Preußen erweist in wunderweller Schärfe, daß nicht materielle Eigenschaften, sondern ideelle Tugenden allein zur Bildung eines Staates befähigen. Erst unter ihrem Schütze vermag dann auch die Wirtschaft empor zu blühen, wie sich von 1933 bis 1939 gezeigt hat, solange bis mit dem Zusammenbruch der reinen staatsbildenden Fähigkeiten durchlug. Trug und Hochverrat, auch die Wirtschaft wieder zusammenbricht. Ein Vorgang, den wir gerade in Deutschland in so entsetzlich trauriger Weise mehrfach vollzogen, beobachten können. Dazu Sarah Blumentau unter www.ztd.zg-Buch, Mr. Janssen, es ist doch alles ganz einfach. Der Zweck ist, die Industrie und deren Produktion zu schwächen und zu ruinieren die Spekulation zu begünstigen und größere Gewinne ohne Arbeit einzufahren. Jede Regierung wird mit einem wahren Heer von Wirtschaftlern eingekreist. Das ist der Grund, weil wir aus Erwählten hauptsächlich Wirtschaftswissenschaft studieren. Wir sind von Tausenden von Bankiers, Kaufleuten und was noch viel wichtiger ist, von Milliardären umgeben. Die Wahrheit ist, Das Geld ist es, was alles entscheidet. Die im Ausland aufgenommenen Anleihen sind wie Blutegel, die man aus dem Regierungskörper nicht mehr entfernen kann, bis sie von alleine abfallen oder bis es der Regierung gelingt, sich davon zu befreien. Doch die Regierungen der Deutschen wollen sich diese Blutegel gar nicht vom Halse schaffen. Im Gegenteil, sie erhöhen ihre Schulden und daher ist die BRD dazu verurteilt, durch Verbluten zu sterben. Jede Anleihe beweist die Schwäche der Regierung und ihre Unfähigkeit. Wer ein solches System als Staatsterrorismus überführt, wählt, wird zum Täter durch Anstiftung, der erst die Täter zur Handlungsmacht verhilft. Darum den ZD zur Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit, wie durch die ZD-Umsetzungsmodalitäten, ZD-Satzung, mit dem Ermächtigungsgesetz im Verfassungsrang und das 25.T-Programm nach Völkerrecht und der HLKO entsprechend den Kontroll- und Sperrgesetzen der Alliierten nach Artikel 1 25 Grundgesetz vorgegeben. Siehe dazu im Widerspruch Artikel 65 und 133 Grundgesetz zu Artikel 120 und 139 GG, wonach aller Vermögenswerte des deutschen Volkes mit seinem Staatsgebiet bis zum Friedensvertrag unter Beschlagnahme gestellt sind, die BRD mit allen ihren Gewalten nicht volkslegitimiert, als Täter sich selbst überführt. Der gesetzlichen Strafe zuzuführen ist, neben der Haftung gemäß 252, 823, 831, 839 bürgerliches Gesetzbuch. Denn die Pflicht der Volkserhaltung ergibt sich bereits aus der Grundlage des Völkerrechts Artikel 25 GG und den OG Naturgesetzen der Selbsterhaltung. Denn wer seine Rechte nicht einfordert, aus welchen Gründen auch immer, hat keine Rechte, ist das der Wähler und des Volkes Wille. Zeitgeschichte der BRD Antischöpfungspolitik Das Recht zur Stationierung amerikanischer, britischer, französischer und weiterer alliierter Streitkräfte in der BRD Im Land der Deutschen ergibt sich aus dem Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der BRD vom 23.10.1954 Aufenthaltsvertrag Bundesgesetzblatt 1955 2 253 Am 25.09.1990 erneut bestätigt, Bundesgesetzblatt 1990 2.1390, dazu weiter. 1. Der Notenwechsel mit den ständigen Stationierungskosten, bürgerliches Gesetzbuch 1990 2.1390 2. Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen, NATO-Truppenstatut, vom 19.06.1951, bürgerliches Gesetzbuch 1961-2190. 3. Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut in der Fassung vom 18.03.1993, Bürgerliches Gesetzbuch 1994-2-2594. Vierter dazu Artikel 120 GG. Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgekosten und so weiter, siehe die Bücher der Kampfteil I bis III unter anderem. 5. Eine Souveränität und Selbstbestimmung nach Völkerrecht, wie von den BRD-Gewalten behauptet hat es bis heute in der BRD nicht gegeben, bürgerliches Gesetzbuch 1990 Teil 2 Seite 1397. 6. Der Ausdruck Besatzungsbehörden, wie er im Überleitungsvertrag der drei Alliierten in 7, Teil 1, Artikel 1 verwendet wird, sind a. Der Kontrollrat, die Alliierte Hohe Kommission b. Die hohen Kommissare der drei, drei, Mächte in Deutschland. c. So Organisationen und Personen, die in deren Namen Befugnisse ausüben. d. In deren Ermächtigung handeln und. e. Streitkräfte der drei Mächte, die als Hilfskräfte anderer Mächte dienen. 8. Teil 1, Artikel 2 bis 1, Alle Rechte und Verpflichtungen die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder aufgrund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. 9. Teil 6 Artikel 3 Die BRD wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die Maßnahmen erheben, die gegen das deutschen Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden sind, oder noch werden sollen und so weiter. 10, Teil X, Artikel 4, die BRD bestätigt. Das nach deutschem Recht der Kriegszustand als solcher, die vor Eintritt des Kriegszustandes durch Verträge oder andere Verpflichtungen begründeten Verbindlichkeiten zur Bezahlung von Geldschulden und die vor diesem Zeitpunkt erworbenen Rechte nicht berühren, 11. In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Völkerrechtszustand nach Art. 25 gg. 12. Wonach die BRD den deutschen Staat mit seinem Staatsvolk auf seinem Staatsgebiet, wie seit 1945, seit 1949 handlungsunfähig hält, was nur unter Hochverrat und Völkermord der Jure einzuordnen ist, denn 13. Grundlage jeden Rechtssystems ist, dass höhere Rechte nicht durch Untergeordnete gebrochen werden können. So bricht Bundwesrecht, Landesrecht, Europäisches Recht, Bundesrecht und Völkerrecht, Europäisches Recht, siehe dazu Artikel 25 GG. 14. Deutschland ist seit 1945 kein souveräner Staat, sondern besetzt das Gebiet der alliierten Streitkräfte. Es wurde mit Wirkung zum 12.09.1944 durch die Hauptsiegermächte, die Vereinigten Staaten von Amerika beschlagnahmt. Das Haftgesetz Nummer 52 Artikel 1 Deutschlandvertrag B 1955 2 Seite 301 15. So gilt in besetzten Gebieten die Schleko, wonach der unterliegende Staat erst seine Hoheitsgewalt wieder durch Abschluss eines Friedensvertrages erlangen kann, wobei das Völkerrecht zu respektieren ist. Dem Sieger obliegt die Erhaltungs- und Verwaltungslast des besiegten Volkes. 16. Da Deutschland bis heute keinen Friedensvertrag hat, Gelten die Feindstaatenpausulen der Vereinten Nationen, Artikel 53 und 107 der UN-Charta und die Schleko. 17, die BRD war zu keinem Zeitpunkt Rechtsnachfolger des beschlagten deutschen Reiches, sondern nur ein besatzungsrechtliches Mittel zur Selbstverwaltung für eine bestimmte Zeit 2BVL 656 2BVF 13 2 BVR 373-83 KUFGE 2 266-277 3 288-319-FF 5 85-126 6 309 und 363 Die BRD ist weder vom Deutschen Reich beauftragt, noch bevollmächtigt worden. 18. Das besatzungsrechtliche Mittel BRD existierte nur auf der Grundlage des Grundgesetzes für die BRD vom 23.05.1949 bis 17.07.1990, nach 1990 nur noch als BRD-Finanz GmbH existent. 19. Das besatzungsrechtliche Parteienkonstrukt BRD hatte keine Verfassung, wie behauptet, sondern nur ein Grundgesetz, GG, nach Artikel 43 der Schleko und dem Völkerrecht zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im militärisch besetzten Gebiet, RKB, 1910 mit Streichen von Art 23 AF ist am 17.07.1990 nicht nur das GG, wie die Rechtsgrundlage DDR, sondern auch die BRD erloschen. Die Alliierten verfügten am 17.06.1990 während der Pariser Konferenz dass das Grundgesetz für die BRD mit dem Wegfall des territorialen Geltungsbereichs als Ganzes seine Gültigkeit verliert. B. 1990, Teil 2, Seite 885, 890 vom 23.09.1990.21 Damit wäre der Rechtszustand von vor 1945 wiederhergestellt, wenn der Zustand nach 1945 und 1949 das unverändert bestehende Besatzungsdiktat nicht bestanden hätte. 22. Der sogenannte Einigungsvertrag vom 31.08.1990 b.1990 Teil 2, Seite 890, ist völkerrechtlich als auch staats- und verfassungsrechtlich und auch formalrechtlich ungültig, da man am 31.08.1990 nicht zu etwas beitreten kann, das bereits am 17.07.1990 nicht mehr existierte. Eine rechtswirksame BRD nach 1990 konnte daher zu keinem Zeitpunkt entstehen, wie behauptet wird. 23. Auch der am 12.09.1990 unterzeichnete Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland, der sogenannte 2 4 Vertrag, b. 2.1990 Sekunden. 1318 F.F. ist ungültig, da die Alliierten Vorbehaltsrechte unverändert weiter gelten. Siehe dazu Punkt 6. der Präambel und Artikel 2 und 4 des Überleitungsvertrages zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin vom 25.09.1990, b.1992 Seite 1274 wonach unmissverständlich die Verpflichtungen der Alliierten weitergelten. 24. Die DDR konnte zu keinem Zeitpunkt der BRD beitreten, wie behauptet wird, da die BRD mit der DDR bereits vor den Vertragsschließungen aufgelöst waren, somit alle sogenannte Einigungsverträge und sonstige wegen Undurchführbarkeit von Anbeginn nichtig sind. 25. Dies gilt gleichermaßen für alle von der BRD und der DDR geschlossenen Verträge und Entscheidung dem deutschen Volk mit seinem Staatsreich gegenüber, da die Konstrukte BRD und DDR weder vom deutschen Volk beauftrag, noch bevollmächtigt waren, da das deutsche Volk seit 1945 handlungsunfähig gehalten wird. 26. Die Parteienkonstrukte BRD und DDR waren von 1949 bis 1990 nur Verwaltungskonstrukte fremder Mächte, die in deren Auftrag und Befehlen wieder dem Völkerrecht gehandelt haben. 27. Von 1990 ab als BRD Finanz GmbH mit einem Stammkapital von 50.000 DM laut HRB 51.411 Eintragung, siehe dazu den 4 plus Vertrag von 1949, deren Handlungstäter daher in persönlicher Haftung gemäß 252, 923, 831. 839 bürgerliches Gesetzbuch stehlen, unabhängig der strafrechtlichen Würdigung gemäß 81 Absatz 2 StGB und 6 StGB, wegen Hochverrat und Völkermord, denn 28, am 12.09.1944 dürfte durch Artikel 1.1 mit dem SEF Gesetz Nummer 52 der USA vom 13.02.1944 die US-Mill-Reg beschlossenen haben, am 9.05.1945 bis zum Friedensvertrag durch die USA den fortbestehenden Staat Deutsches Reich handlungsunfähig beschlagnahmt zu haben. Dieser Zustand besteht unverändert bis heute wieder Artikel 25 Grundgesetz weiter. 29, so gilt nach besagten Kontroll- und Sperrgesetzen die Beschlagnahme hinsichtlich der Besitz- oder Eigentumsrechte, Weisung, Verwaltung, Aufsicht oder sonstiger Kontrolle. Auch Vermögen, das unter Zwang oder Drohung übertragen oder rechtswidrig dem Eigentümer oder Besitzer entzogen oder erbeutet worden ist, ohne Rücksicht darauf, ob diese Handlungen in Anwendung von Rechtshetzen oder im Wege von Verfahren, die den Schein des Rechts zu waren vorgegeben oder in sonstiger Weise vorgenommen wurden. 30. Dazu Artikel 2 Satz 1 der Alliierten Sofern nicht nachstehend etwas anderes bestimmt ist oder sofern nicht die Militärregierung ihre Ermächtigung oder Anweisung dazu erteilt hat, darf niemand Vermögen nehmen, damit handeln, es verkaufen, vermieten, übertragen, ausführen, belasten oder sonst wie darüber verfügen, es zerstören oder den Besitz, die Verwahrung oder die Kontrolle darüber aufgeben. 31. In diesem Zusammenhang verweise ich auf Artikel 65 GG, wonach der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik bestimmt und dafür die Verantwortung trägt. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung. Die Bundeskanzlerin leitet ihre Geschäfte nach einer von der Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung, keine Regierungsordnung also, 32. Artikel 133 Grundgesetz Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein, daher 1990 die erfolgte Eintragung der BRD als Finanz-GmbH unter HRB 51411 beim Amtsgericht Frankfurt am Main. 33 Aufgrund der OG Tatsachen verweise ich auf das zweite Gesetz zur Bereinigung des Bundesrechts vom 23.11.2007, wonach die Besatzungsmächte mit Artikel 430 zu ihren Rechten und Pflichten bekannt haben. Diese Gesetze sind beruhen quasi vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erzwungen, denn der EGEM hat festgestellt, dass die BRD seit 1990 kein effektiver Rechtsstaat mehr ist. Aktenzeichen EGEM 75529 vom 08.06.2006 Siehe dazu die Satzung vom Zentralrat Deutschland. ZD in den Anlagen der Textversion zu finden im Internet unter www.zdd.se und www.heinojansen.de.tf Ende des Hörbuchs vom Zentralrat Deutschland, dem Zentralrat aller Deutschen in Deutschland. Bitte im Schneeballsystem weiterleiten.